Sura ya asimwira Ibram Rabbi amwandia Rabi lawanti juhahu lishawataniwahu na ho, wende harimainti nitsohanyesayo nitsofanya haho june chane du boof nitsohbariki nitsofanya di bwavu di jiluhana hawengi nawao toka de li ko li tsofinga zibaraka. Nitobariki wa watu ubarikio. tena nito ndao wa wato na zineshani zeshivande shanti zito hasibabu ya Hazizo Ibrahim alawa mouride hali do rabbi aka amandia na lutu amudungu Ibram aka namasabu na 55 wakati alawa harani.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 Wakati huo ya Makanaani hakokuwa kentisi juvabu. الرب amuvenusia Ibrahim amandia nitsova untini Isilia. Ibrahim afanya sadaka hautu sada hautukufuwa mwesimungu shivanje juvale aka amuvenusia. Banda ya aendi hadi mlima uvanje wadi jua la uhea la beteli. Afanya ya makao ya he baina ya lijwa la hutoa ya beteli na uvande wa lijwa la uheala aai Ibrahim amufanya rabhi harimwa shivande shile shidaka sautowa sadakatsen Saiyo amunia Mungu hahumira halizina la rabhi ya yavavu Ibrahim akwenda na huzia manjani hahuleke dzane gebu Ihukaya Ibram Misri wakati huo vule mensanti vale, ibram aende a kenti mwa muda maana inza ikana nguvu ntiju Ivo aka karibuna huwa sulimi misri ibram amwambia mtumshe wae sarai vulishia. sia nisiju aamba waebeni mzuri wantu wa misri wa huona watorongoa ulede mtumshe wae saio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 nasibu yule avingwa harimwa nyumba ya shiufalume ya Firiauna. Firiauna amrengefete ibram hasibabu ya umtumshe na ibram atamaniwa magonzi, nyombe, waruma wantu baba na wantu mama mpunda, na wana na ngamia deivo rabbi amremefiriouna na ahli yae maondoma ziro hasibabu ya sarai mtumshi wa Ibram. Wakati ule Firaun amuili Ibrahim amamwambia Initongontini wanifanyayo Namana ntini Na nti nambia nti ni mtumshe waho Mana ntini warongo ambao ni mwananya ho Tami ngewa jau wajau akemtumshe wangu Basi vanikamwe tio umtumshe waho umrenge ulawe wendeza Sayyo filiona amurisha wa ntuahe wa mdise Ibrahim Alawi ande zahe waid na mtumshe wahe na Zimalizon tipiza